Збивства злочинець виконав револьвер за борт. Поаро повільно запитав. – Ви справді думаєте, що це можливо, друже? Полковник знизав плечима. Це припущення. Зрештою револьвера в каюті не було. Це перше, що я шукав. – Усе одно, – сказав детектив. – Важко повірити, що його викинули за борт. Рейс спитав. – Де ж він тоді? Поаро задумливо відповів. Якщо він не в каюті місіс Дойл, то логічно є лише одне місце, де він міг би бути. «Де?» «У каюті мадемуазель де Бельфор, полковник замислено промовив. «Так, розумію». Він раптом зупинився. «Її немає в каюті. Зайдемо зараз і подивимось». Пуарок похитав головою. «Ні, мій друже, це було б необачно. Револьвер, можливо, ще не занесли туди». А як щодо негайного обшуку всього судна? У такому разі ми викажемо себе. Ми повинні працювати дуже обережно. Наші позиції зараз надто хиткі. Обговоримо все за сніданком. Рейс погодився. Вони пішли в кімнату для куріння. То що? – спитав полковник, наливши собі кави. – У нас є дві конкретні зачіпки. Зникнення перлів і чоловік на ім'я Флітвуд. Що стосується перлів, усе, здається, вказує на пограбування. Але я не знаю, чи ви зі мною погодитесь. Порош швидко сказав, незручна ситуація для пограбування. Саме так, викрадення перлів у нашій ситуації спонукає до ретельного обшуку всіх на борту. Як у такому разі злодій міг сподіватися втекти зі своєї здобичі? Він, напевно, зійшов на берег і позбувся її. Компанія завжди має вахтового матроса на березі. Тоді це малоймовірно. Чи вбивство скоєне, щоб відвернути увагу від пограбування? Ні, це безглуздя, абсолютно безглуздя. Але, припустімо, місіс Дойл прокинулась і спіймала злодія на гарячому. І через це злодій її застрелив, але в неї стріляли, коли вона спала». Отже, це також нелогічно. Знаєте, у мене є маленька ідея щодо тих перлів. Хоча, ні, це неможливо. Бо якщо моя версія правильна, перли не зникли б. Скажіть, а що ви думаєте про покоївку? Цікаво, повільно сказав полковник. Чи вона знає більше, ніж вона розповіла? То он як, у вас теж виникло таке враження? Точно не з хороших дівчат. Погодився Рейс. Іркюль порокивнув. «Так, я б не довіряв їй. Гадаєте, вона якимось чином причетна до вбивства? Я б не сказав. Тоді може до викрадення перлів, Це більш, ймовірно. Вона працювала в місіс Дойл зовсім недовго. Вона може бути з банди, яка спеціалізується на крадіжках коштовностей. У такому разі в покоївки зазвичай відмінні рекомендації». На жаль, ми не маємо можливості перевірити інформацію про неї. І все ж, таке пояснення мене не повністю задовольняє. Ті перли, прокляття, мій здогад має бути правильним. І окрім того, неможливо бути таким недоумком, він замовк. А що з тим чоловіком, Флітвудом? Ми повинні допитати його, можливо, тоді в нас буде розв'язка. Якщо історія Луїзи Бурже правдива, він мав очевидний мотив для помсти. Він міг підслухати суперечку між Жаклін і містером Дойлом, і коли вони вийшли з салону, митнувся всередину і заволодів зброєю. Так, цілком можливо. І та літера вже написана кров'ю. Це також свідчить, що діяла проста, доволі груба особа. То він і є та людина, яку ми шукаємо? Так, тільки... Пуаропа носа і сказав, ледь скривившись, «Знаєте, я визнаю власну слабкість. Кажуть, що я люблю ускладнювати справу. Ваша розгадка занадто проста, занадто легка. Я не відчуваю, що справді так і було, однак це може бути лише моє опередження. Ну, тоді нам краще запросити того хлопця сюди». Рейс подзвонив і дав розпорядження, потім сказав, «Ще якісь версії?» Багато, мій друже, є, наприклад, американський опікун. Пеннінгтон? Так, Пеннінгтон. Тут на днях відбулася невеличка цікава сценка. Він розповів полковнику про те, що трапилося. Бачите, це важливо. Мадам хотіла перечитати всі папери, перш ніж підписати. тому він знайшов привід, щоб зробити це в інший день. А ще містер Дойл. Він зробив дуже важливе зауваження. Яке саме? Він сказав. «Я ніколи нічого не читаю. Я підписую там, де мені вкажуть». «Ви розумієте суть?» Пеннінгтон зрозумів. Я бачив це в його в очах. Він подивився на Дойла так, наче в його голові з'явилася нова ідея. «Уявіть лише, мій друже, що вас залишили опікуном дочки неймовірно багатого чоловіка. Можливо, ви використовуєте ті гроші для спекуляцій?» Я знаю, що саме так і є у всіх детективних романах, але ви читали про це також і в газетах. Таке трапляється, мій друже, трапляється. Я не заперечую, погодився Рейс. Можливо, усе ще є час добре заробити на шалених спекуляціях. Ваша підопічна ще не повнолітня, а потім вона виходить заміж. Контроль відразу ж переходить з ваших рук у її руки». «Катастрофа! Але шанс усе ще лишається. У неї медовий місяць, можливо, вона не турбуватиметься про справи. Звичайний папірець, що прослизнув поміж інших, буде підписаний без прочитання». Але Лінет Дойл не така. Медовий місяць чи ні, вона була діловою жінкою. А тоді її чоловік робить зауваження, і нова ідея з'являється в того вічай духа, який шукає... Спосіб уникнути краху. Якби Лінет Дойл померла, її спадок перейшов би до її чоловіка, а з ним легко мати справу. Він став би дитиною в руках такого кмітливого чоловіка, як Ендрю Пеннінгтон. Дорогий мій полковнику, кажу вам, я бачив, як ця думка промайнула в голові Ендрю Пеннінгтона. Якби тільки я міг мати справу з Дойлом. Ось про що він думав. Цілком можливо, але, насмілюсь сказати, сухо промовив Рейс, що у вас немає доказів. На жаль, немає. Ще є молодий Фергюсон, додав полковник. Він досить різко висловлюється. Не те, щоб я вірив словам. Та все-таки, можливо, він той хлопець, батька якого розорив старий Ріджвей. Це трохи надумано, але це можливо. Люди справді іноді планують помсту за минулі образи. Він замовк на мить, а потім сказав. «І є ще мій хлопець». «Так, є ще ваш хлопець. Як ви його називаєте?» «Він убивця», – сказав Рейс. «Ми це знаємо. З іншого боку, я не бачу жодного способу, яким чином він міг би зіткнутися з Лінет Дойл. Їхні орбіти не перетиналися». Погро повільно зауважив. «Якщо тільки вона випадково не стала очевидцем того, що виказало його особу». «Це можливо». Але, здається, вкрай неправдоподібним. У двері постукали. А ось і наш потенційний двоєжениць. Флітвуд виявився великим та агресивним на вигляд чоловіком. Він підозріло подивився то на одного, то на іншого, заходячи до кімнати. Поро впізнав у ньому чоловіка, якого він бачив за розмовою з Луїзою Бурже. Флітвуд недовірливо спитав. «Ви хотіли мене бачити?» «Так», – відповів Рейс. Можливо, ви знаєте, що минулої ночі на цьому пароплаві сталося вбивство?» Флітвуд кивнув. «І я думаю, це правда, що у вас була причина злитися на жінку, яку вбили». В очах Флітвуда з'явилася тривога. «Хто вам це сказав?» «Ви вважали, що місіс Дойл втрутилась у ваші справи з молодою жінкою?» «Я знаю, хто вам це повідав. Та брехлива французька Шльондра». Вона наскрізь брехлива та дівчина. Але саме ця історія здається правдивою. Це підла брехня. Ви так кажете, хоча не знаєте, про що йдеться. Слова подіяли. Чоловік почервонів і жадібно ковтнув повітря. Хіба це не правда, що ви збирались одружитися з дівчиною ім'я Марі? Та вона раптово розірвала стосунки, коли дізналася, що ви вже одружені. Яке їй було до цього діло? Ви маєте на увазі, який стосунок до цього діла мала місіс Дойл? Ну, ви ж знаєте, двоєженство – це двоєженство. Усе було не так. Я одружився тут, на одній з місцевих. Шлюб не склався, вона повернулася до своїх батьків. Я не бачив її років зо шість. Але ви все ще одружені з нею. Чоловік мовчав. Рейс спитав. Місіс Дойл, колишній міс Ріджвід. «Дізналася про все це?» «Так, дізналася, чорт її забирай, впхала свого носа туди, куди її не просили. Я добре ставився до Марі, я б усе зробив для неї, і вона б ніколи не дізналася про іншу, якби не та надокучлива молода леді. Я розсердився, коли побачив її на цьому пароплаві, усю в перлах і діамантах, таку величну і навіть без думки про те, що вона зламала людині життя». «Я почувався дуже ображеним, але якщо ви думаєте, що я брудний вбивця, якщо ви думаєте, що я пішов і застрелив її з револьвера, то це підла брехня. Я ніколи не торкався її, і це божа правда». Він замовк, стікав його обличчям. «Де ви були минулої ночі між дванадцятою та другою годинами? Спав у своєму ліжку, і мій приятель може це підтвердити. Ми перевіримо». Сказав рейс і відпустив його коротким кивком. Досить. Ну що, поцікавився Пуару, коли двері за Флітводом водом зачинилися. Полковник знизав плечима. Він говорив досить щиро, нервується, звісно, але не занадто. Треба перевірити його алібі, хоч я не думаю, що воно буде переконливим. Його приятель, напевно, спав, і цей хлопець міг вислузнати і повернутися, коли хотів. Усе залежить від того, чи бачив його ще хтось. Так, потрібно дізнатися про це. Наступне, – сказав Рейс, – треба дізнатися, чи чув хто-небудь щось, що підказало б нам точний час злочину. Беснер стверджує, що це трапилося між 12 та 2. Цілком імовірно, що хтось із пасажирів чув постріл, навіть якщо не зрозумів, що то було. «Я сам нічого подібного не чув, а ви?» – паро похитав головою. «Я спав, як убитий, і геть зовсім нічого не чув. Можливо, на мене подіяли ліки, що я спав так міцно?» «Шкода», – мовив полковник. «Ну, сподіваймося, що нам трохи пощастить з людьми, у яких каюти з правого борту. З Фантерпом ми розібралися. Алертони наступні. Я відправлю про них стюарда». Місіс Аллертон стрімко ввійшла до кімнати, одягнена у світло сіру, смогасту шовкову сукню. Її обличчя мало стривожений вираз. Який жах, сказала вона, сівши на стілець, який їй запропонував Пуарон. Важко в це повірити. Це чудове створіння, яке мало для життя все мертве. Я ніяк не можу цього усвідомити. Я знаю, як ви почуваєтесь, мадам, співчутливо мовив поро. Я рада, що ви на пароплаві, зізналася місіс Алертон. Ви зможете з'ясувати, хто це зробив. Я така рада, що це не та бідолашна сумна дівчина. Ви маєте на увазі де Бельфор? Хто вам сказав, що вона цього не робила? Корнелія Робсон, відповіла місіс Алертон зі слабкою усмішкою. Знаєте, вона просто заінтригована всім цим. Це, можливо, єдина захоплива річ, яка з нею колись траплялась, і, можливо, єдина цікава річ, яка з нею трапиться. Але вона така мила, що їй страшенно соромно через це задоволення. Вона думає це жахливо з її боку. Місіс Алертон глянула на детектива і додала. Та я не повинна базікати, ви хочете поставити мені запитання. Якщо ваша ласка. О котрій годині вилягли спати, мадам. «Тільки, но ну, минуло пів на одинадцяту. І ви відразу ж заснули? Так, я спала. А ви чули хоча б щось упродовж ночі?» Місіс Алертон насупила брови. «Так, гадаю, я чула сплеск, і хтось побіг. Чи навпаки, я була наче в тумані. У мене промайнула нечітка думка, що хтось упав за борт у море. Сон, ви розумієте?» А потім я прокинулась і прислухалась, але все було досить спокійно. Пригадуєте, котра була година? Боюся, що ні, але не думаю, що минуло багато часу відтоді, як я лягла спати. Маю на увазі, що було близько першої, десь там. На жаль, мадам, це не дуже точно. Так, я знаю, але марно намагатися вгадати, коли я не маю ні найменшого уявлення. Геш? «Це все, що ви можете нам розповісти, мадам?» «Боюся, що так. Ви знали до цього місіс Дойл?» «Ні, Тім знав її, і я чула багато хорошого про неї через нашу родичку Джоанну Саутвуд, але не розмовляла з нею, доки ми не познайомилися в Асуані. У мене ще одне запитання, мадам, якщо ви вибачите мені за нього?» Місіс Алертон пробормотіла, злегка всміхаючись. «Люблю, коли ставлять нескромні запитання». «Так от, ви чи ваша родина колись зазнавали фінансових втрат через операції батька місіс Дойл?» Меліуша Ріджвея. Місіс Алертон була зовсім приголомшена. «О ні, родинні статки зменшувалися лише від скорочення доходів. Самі знаєте, усе тепер приносить менше прибутку, ніж колись». У нашій бідності ніколи не було нічого мелодраматичного. Я й досі маю ту незначну суму, яку залишив мій чоловік, хоча вона не приносить такого зиску, як колись. Дякую вам, мадам. Можливо, ви попросите сина зайти до нас? Тім безтурботно поцікавився, коли мати підійшла до нього. Допит скінчився, тепер моя черга. Про що вони запитували? «Лише про те, чи чула я щось минулої ночі», – відповіла місіс Алертон. «І... На жаль, я зовсім нічого не чула. Не можу зрозуміти, чому. Зрештою, каюта лінет лише через одну від моєї. Гадаю, я мала обов'язково почути постріл. Іди, тіме, вони чекають на тебе». Поро поставив Тіму Алертону ті ж запитання. Тім відповів. «Я ліг спати рано, о пів на одинадцяту, чи десь близько того». Я трохи почитав, вимкнув світло якраз після одинадцятої. Ви чули щось після того? Чув, як чоловічий голос сказав на добраніч. Думаю, десь неподалік. Це я побажав доброї ночі, місіс Дойл, утрутився Рейс. Так, після того я пішов спати, потім пізніше я чув якийсь гамір. Пригадую, що хтось кликав фанторпа, міс Робсон, коли вона вибігла з оглядового салону. Так, гадаю, саме так і було. А потім багато різних голосів. Ще хтось біг палубою, а потім сплеск. Пізніше я почув, як старий Беснер кричав щось на кшталт «тепер обережно і не так швидко». «Ви чули сплеск?» «Так, щось схоже на нього». «Ви впевнені, що те, що ви чули, не було пострілом?» «Гадаю, може і так. Я почув вистріл корка». Можливо, то був постріл. Я міг додумати сплеск, подумки, зв'язавши корок з рідиною, яку не в склянку. У мене промайнула смутна думка, що десь вечірка, і мені хотілося, щоб усі вони пішли спати і замокли. Щось іще після того? Тім задумався. Лише Фанторп, який ввалився у сусідню кімнату, я думав, що він ніколи не ляже спати. А потім... Тім знизав плечі, а після того забуття «Ви більше нічого не чули?» «Нічого!» «Дякую, містер Алертон!» Тім підвівся і вийшов з каюти. Рейс ретельно вивчив план верхньої палуби Карнака. Фанторп, молодий Алертон, місіс Алертон. Потім порожня каюта Саймона Дойла. А хто з іншого боку каюти – місіс Дойл? Стара американська леді. Якщо хтось щось і чув, то це вона. Якщо вона вже встала, варто її покликати. Міс Ван Скайлер увійшла до кімнати. Цього ранку вона здавалася ще старішою, а її шкіра ще жовтішою, ніж зазвичай. У її маленьких темних очах було злобне невдоволення. Полковник підвівся та вклонився. Вибачте, що турбуємо вас, міс Ван Скайлер. Це дуже мило з вашого боку. Будь ласка, сідайте. Міс Вайн Скайлер різко відповіла. Мені не подобається, що мене в це втягують. Мене це дуже ображає. Я не хочу, щоб якимось чином мене асоціювали з цією е, неприємною справою. Безсумнівно, звісно, я щойно сказав місьє Пуаро, що слід якомога швидше отримати ваші свідчення – щоб надалі вас не турбувати. міс Ван Скайлер кинула на детектива погляд, у якому був натяк на люб'язність. Я рада, що ви обоє розумієте мої почуття. Я не звикла до таких речей. Фуаро відповів ласкаво. Саме так, мадемуазель, ось чому ми хочемо звільнити вас від цієї неприємності якомога швидше. Отож, ви пішли спати минулого вечора. У котрій годині? Зазвичай я лягаю о десятій. Учора я лягла пізніше, через те, що Корнелія Робсон вчинила дуже нерозсудливо, змусивши мене чекати. Дуже добре, мадмозель. А що ви чули після того, як пішли спати? Міс Ван Скайлер відповіла, у мене дуже чутливий сон. Чудово, це нам має допомогти. Мене розбудила ота трохи криклива жіночка. Покоївка місіс Дойл, коли вона сказала «На добра ніч, мадам!» «Так, не можу не зауважити, недоречно-голосно». А після цього я знову заснула, тоді прокинулася, бо мені здалося, що в моїй каюті хтось ходить, але я зрозуміла, що це в сусідній. «У каюті мадам Дойл?» Саме так. Потім я почула, що хтось був на палубі а потім сплеск. «Ви не знаєте, котра година була?» «Я точно можу її назвати. Було десять по-першій». «Ви впевнені?» «Так, я глянула на свій маленький годинник біля ліжка». «Ви не чули пострілу?» «Ні, нічого такого». «Чи, можливо, це постріл вас розбудив?» Міс Ван Скайлер обдумувала запитання, схиливши набіг жабоподібну голову. «Можливо», – доволі неохоче зауважила вона. «У вас є здогади, що могло спричинити плескіт, який ви чули?» «Ні, це я знаю точно». Полковник Рейс насторожено вистрончився. «Ви точно знаєте?» «Саме так. Мені не сподобався той звук, ніби хтось прокрадався. Я встала і підійшла до дверей своєї каюти». Міс Отерборн нахилилася за борт. Вона саме кинула щось у воду. Міс Отерборн? Рейс був дуже здивований. Так, ви справді впевнені, що це була міс Отерборн? Я чітко бачила її обличчя. Вона не бачила вас? Не думаю. Пуарона нахилився вперед. І який вона мала вигляд, мадемуазель? На обличчі був вираз глибокого хвилювання. Рейс і Порош швидко переглянулися. А потім, підказав Рейс, міс Отерборн пішла до корми пароплава, а я повернулася в ліжко. У двері постукали, зайшов власник судна. У руці він тримав згорток, з якого скрапувала вода. Ми дістали його полковнику. Рейс узяв згорток. Складка за складкою він розгортав промоклий оксамит. З нього випала груба хустина, заплямована чимось рожевим, у яку був загорнутий невеличкий револьвер з перламутровим руків'ям. Рейс поглянув на детектива з легким зловісним тріумфом. «Бачите?» – сказав він. «Моя версія була правильна. Його викинули за борт». Він тримав револьвер на своїй долоні. «Що скажете, мсьє Поаро? це той самий револьвер, який ви бачили в готелі на Бистрині того вечора?» Поаро обережно оглянув його, а потім тихо підтвердив. «Так, це він. На ньому декоративна різьба й ініціали. Ж Б. «Це предмет розкоші. Виріб дуже жіночий, а втім це смертельна зброя». Двадцять другий калібр, пробурмотів полковник. Він вийняв обойму без двох куль. Так, сумніватись не доводиться. Міс Ван Скайлер виразно закашляла. А моя шаль? запитала вона. Ваша шаль, мадуазель? Так, у вас моя оксамитова шаль. Рейс підняв промоклий згорток. Це ваша міс Ван Скайлер? Без сумніву, це моє, відрізала стара жінка. «Учора ввечері я побачила, що шаль зникла, я в усіх питала, чи її не бачили». Поару кинув на полковника запитальний погляд, і той злегка кивнув на знак згоди. «Де ви востаннє її бачили, міс Ван Скайлер?» «Вона була на мені в салоні вчора ввечері, та коли я зібралася лягати спати, ніде не могла її знайти». Рейс швидко спитав, «Ви розумієте, для чого її взяли?» Він розгорнув шаль, вказуючи пальцем на пропалину та кілька маленьких дірок. Убивця обгорнув нею зброю, щоб приглушити звук пострілу. На хабство, різко відповіла міс Ван Скайлер, на її зморшкуватих щоках з'явився рум'янець. Полковник продовжив, буду вдячний, міс Ван Скайлер, якщо ви розповісте мені, як довго до цього ви були знайомі з місіс Дойл. «Ми не були знайомі. Але ви знали її?» «Звісно, я знала, хто вона. Але ваші сім'ї не були знайомі?» «Як сім'я ми завжди пишалися тим, що привілейовані полковнику Рейс. Моїй дорогій матінці ніколи б на думку не спало звернутися до когось з родини гарців, котрі, якщо не враховувати їхні статків, були ніким». Це все, що ви можете нам сказати, міс Ван Скайлер? Мені нема чого додати до вже сказаного. Лінет Ріджвей виросла в Англії, і я ніколи не бачила її, поки не зійшла на борт з цього пароплава. Вона встала, пору відчинив двері, і жінка вийшла. Погляди двох чоловіків зустрілись. Це її версія, сказав Рейс, і вона її дотримуватиметься. Може, це й правда, я не знаю». Але Розалі Отерборн, я не чекав такого. Погороз дивовано похитав головою. Потім він різким ударом гримнув рукою об стіл. Але ж це безглуздя, скрикнув він, у цьому немає сенсу. Рейс поглянув на нього. Що ви маєте на увазі? Я про те, що для якогось моменту вся справа здається зрозумілою. Хтось хотів убити Лінет Дойл. Хтось підслухав сцену в салоні вчора ввечері, хтось прокрався туди та взяв револьвер. Власність Жаклін де Бельфор, зауважте. Хтось стріляв у Лінет Дойл з того револьвера і написав літеру «Ж» на стіні. Усе зрозуміло, чи не так? Усе вказує на те, що вбився Жаклін де Бельфор. А потім що робить вбивця? Залишає зброю. Чортів револьвер Жаклін де Бельфор, щоб його знайшли. «Ні. Він чи вона викидає револьвер? Основний клятий доказ. За борт. Навіщо, мій друже, навіщо?» Рейс похитав головою. «Дивно. Не просто дивно. Це неможливо. Не настільки неможливо, якщо це сталося. Я не про це. Я маю на увазі. Така послідовність подій неможлива. Щось тут не так». Полковник Рейс кинув зацікавлений погляд на свого колегу. Він поважав, мав причини поважати розумові здібності Еркюля Пуаро, проте зараз він не міг вловити хід його думок. Однак полковник нічого не запитував, він рідко щось запитував, натомість просто займався першочерговими справами. «Що робитимемо далі? Допитаємо міс Отерборн?» Так, це може трохи просунути нас вперед. Розалі Отерборн незграбно війшла до кімнати. Вона не здавалася знервованою чи наляканою, лише неприязною та сердитою. Ну, спитала вона, у чому річ? Рейс взяв слово. Ми розслідуємо смерть місіс Дойл, пояснив він. Розалі кивнула. «Розкажете мені, що ви робили вчора ввечері?» Дівчина хвилину розмірковувала. «Ми з мамою рано лягли спати, ще до 11. Ми не чули нічого особливого, окрім незначної метушні біля каюти доктора Беснера. Я чула десь далеко голос старого німця. До сьогоднішнього ранку я не знала, з чим усе це було пов'язано. «Ви не чули пострілу?» Ні. Ви виходили з каюти вчора ввечері? Ні. Ви впевнені? Розаліз дивовано глянула на нього. Що ви маєте на увазі? Звичайно, я в цьому впевнена. То ви не крутилися біля правого борту судна і не викидали нічого за борт, мадмозель? Її обличчя почервоніло. Існує якесь правило, що забороняє викидати речі за борт? Ні, звичайно, ні. То ви це робили? Ні, не робила. Я не залишала кают, я ж вам сказала. А якщо хтось стверджує, що бачив вас? Вона перебила детектива. Хто каже, що мене бачив? Міс Ван Скайлер. Міс Ван Скайлер? Вимовила дівчина зі щирим здивуванням. Так, Міс Ван Скайлер каже... Що вона виглянула зі своєї каюти І побачила, як ви викидаєте щось за борт Розалі чітко промовила Це підла брехня Потім, наче їй раптом щось спало на думку Вона запитала У котрій годині це було? Десять хвилин по-першій, мадмозель", Відповів пору. Дівчина задумливо кивнула головою – Вона бачила ще щось? – Не бачила, – відповів детектив. – Але вона дещо чула. – Що вона чула? – Як хтось ходив у каюті мадам Дойл. – Ясно, – пробормотіла Розелі. – Тепер вона була бліда, смертельно бліда, і ви продовжуєте наполягати на тому, що нічого не викидали за борт, мадемуазель. «Навіщо мені бігати сюди-туди, викидаючи речі за борт посеред ночі?» «На це має бути причина!» «Невинна причина!» «Невинна?» – різко повторила дівчина. «Саме так! Бачите, мадмуазель, дещо викинули за борт учора ввечері. Дещо не таке вже й невинне!» Рейс мовчки простягнув з горток вкритого плямами оксамиту, розгорнувши його, щоб показати вміст». Розалі Отерборн відсахнулася. Це те, чим її вбили? Так, мадмозель. І ви думаєте, що я це зробила? Яке безглуздя! Навіщо мені вбивати Лінет Дойл? Я навіть не знаю її. Вона засміялась і з презирством встала. Усе це надто безглуздо. Пам'ятаєте, міс Отерборн, сказав Рейс що міс Ван Скайлер готова присягтися, що вона доволі чітко бачила ваше обличчя в місячному світлі. Розалі знову засміялася. Та стара кішка, вона, мабуть, напівсліпа, і бачила вона не мене. Дівчина замовкла на мить. Я вже можу йти? Рейс кивнув, і Розалі Отерборн вийшла з кімнати. Чоловіки переглянулися, Рейс запалив цигарку. «Ну от воно як, повна суперечність. котрій із них нам вірити?» Пуаро похитав головою. «У мене є невеличкий здогад, що жодна з них не була до кінця відверта». «Це найгірше в нашій роботі», – похмуро сказав полковник. «Чимало людей приховує правду через цілком несерйозні причини. Що робитимо далі? Продовжуємо допитувати пасажирів?» «Гадаю, що так. Завжди добре рухатись, уперед, впорядковано і методично». Рей скивнув. Місіс Отерборн, одягнена у вільний балахон, виконаний у техніці батик, увійшла після дочки. Вона підтвердила слова Розалі про те, що вони обидві лягли спати до одинадцятої години. Сама жінка не чула нічого особливого тієї ночі. Вона не могла сказати, чи виходили Розалі з їхньої каюти. Про сам злочин жінка з радістю була готова поговорити. «Злочин у стані афекту», – вигукнула місіс Оттерборн. «Примітивний інстинкт – убивати, так тісно пов'язаний із статевим інстинктом. Та дівчина Жаклін на половину романського походження гаряча кров підкорилася найглибшим інстинктам свого буття». Прокрадаючись із револьвером у руці. Але Жаклін де Бельфор не стріляла в мадам Дойл. Це ми знаємо напевно. Це доведено, додав Поро. Тоді це її чоловік, продовжила місіс Отерборн, оговтавшись після промаху. Жага крові й статевий інстинкт, сексуальний злочин. Відомо багато прикладів. Містеру Дойлу вистрілили в ногу. Він зовсім не міг рухатися, «Кістка розтрощена», – пояснив полковник Рейс. Він провів ніч із доктором Беснером. Місіс Отерборн ще більше розчарувалася. Вона з надією поринула в роздуми. «Звичайно», – вигукнула вона, – «як нерозсудливо з мого боку». «Міс Бауерс!» «Міс Бауерс? Так, звичайно, це так очевидно з погляду психології». Стримування почуттів, холодна незаймана діва збожеволіла від тих двох молодих чоловіка і дружини палко закоханих одне в одного. Звісно, це вона, той самий психотип, сексуально неприваблива, від народження скромна. У моїй книжці – неродюча виноградна лоза. Полковник Рейс тактовно втрутився. Ваші припущення надзвичайно нам допомогли, місіс Отерборн. А тепер ми змушені продовжити свою роботу. Дуже вам дякуємо. Він галантно провів її до дверей і повернувся, витираючи брови. Яка отруйна жінка! Фу! Чому її ніхто не вбив? Це ще може трапитись, втішив його Пуару. У цьому може бути якийсь сенс. Хто в нас залишився? Пеннінгтон. Гадаю, ми притримаємо його останок. Річетті? Фергюсон, сеньор Річетті, був дуже балакучий і дуже схвильований. Але який жах, яка ганьба, така молода і така гарна жінка, справді нелюдський злочин. Руки сеньора Річетті експресивно злетіли в повітря. Його відповіді були блискавичні. Він ліг спати рано, дуже рано, фактично відразу після вечері. Він трохи почитав. Дуже цікавий памфлет, нещодавно опублікований в доісторичному дослідженні в Малій Азії, який проливає нове світло на розмальовані гончарні вироби Анатолійського передгір'я. Він вимкнув у себе світло десь перед одинадцятою. Ні, він не чув ніякого пострілу, жодного звуку схожого на відкоркування шампанського. Єдине, що він почув, але то було пізніше, посеред ночі. Це сплеск, сильний сплеск, якраз біля його ілюмінатора. Ваша каюта розташована на середній палубі, біля правого борту, так? Так, так, саме так. І я почув сильний сплеск. Його руки знову злетіли вгору, щоб показати величину сплеску. Ви не могли б сказати, о котрій годині це все відбулося? Сеньора Річетті розмірковував. Одна, дві, три години після того, як я ліг спати. Мабуть, за дві години. Десь десять хвилин по-першій? Напевно, так. Ох, який жахливий злочин! Як негуманна, така чарівна жінка! Сеньор Річетті вийшов, усе ще активно жестикулюючи. Рейс подивився на пару, Детектив виразно підняв брови. Потім знизав плечима. Вони покликали містера Фергюсона. Фергюсон виявився складною людиною. Він зарозуміло розвалився в кріслі. Грандіозна діяльність у цій справі, насміхався він. У чому насправді проблема? У світі більш ніж достатньо жінок. Рейс холодно спитав. Чи не могли б ми отримати звіт про ваші пересування минулого вечора, містере Фергюсон? «Не розумію, навіщо це вам?» «Та я не проти. Я трохи повештався, зійшов на берег із міс Робсон. Коли вона повернулася на пароплав, якийсь час я поблукав сам. Повернувся і ліг спати десь близько опівночі. півночі. Ваша каюта на середній палубі з правого боку?» «Так, я опинився серед високопоставлених осіб. Ви чули постріл? Він міг звучати, як вистріл корка?» Фергюсон замислився. «Так, гадаю, я чув щось схоже на такий вистріл. Не можу згадати, коли. Перед тим, як я ліг спати, але тоді там було все ще багато людей. Метушня, біганина на верхній палубі. Можливо, то був постріл, зроблений міст Дебельфор. Ви не чули ще одного?» Фергюсон похитав головою. «Ніякого сплеску?», сплеску? «Так, гадаю, сплеск я чув, але там було стільки шуму, що я не можу бути впевнений. Ви виходили вночі з каюти?» Фергюсон вишкірився. «Ні, не виходив і не долучився до хорошої справи. Не пощастило». «Ну-ну, містере Фергюсон, не поводьтеся як дитина». Молодий чоловік відреагував сердито. «Чому мені не можна казати те, що я думаю? Я вірю в насильство». Але ж ви не практикуєте того, що проповідуєте, пробурмотів Поро. Цікаво. Він нахилився вперед. Це ж той чоловік Флітвуд розповів вам, що Лінет Дойл була однією з найбагатших жінок в Англії. Який стосунок до всього цього має Флітвуд? Флітвуд, мій друже, мав чудовий мотив для вбивства Лінет Дойл. Він мав на неї зуб. Містер Фергюсон схопився з місця, ніби іграшковий джек у коробці. То от у чому полягає ваша брудна гра. Геш, крикнув він розлючено, повісити це на бідолашного хлопця, такого як Флітвуд, який не може захистити себе, який не має грошей, щоб найняти адвокатів. Але от що я вам скажу, спробуєте списати це дільце на Флітвуда, матимете справу зі мною. А хто ж ви такий? любязно поцікавився Пуаро. Містер Фергюсон злегка почервонів. Що б там не було, а своїх друзів я захищатиму, відповів він грубо. Добре, містер Фергюсон, це все, що нам поки потрібно, озвався Рейс. Коли двері за Фергюсоном зачинилися, полковник неочікувано зауважив: Доволі приємний молодик насправді. Ви ж не думаєте, що він саме той «Кого ви шукаєте?» – спитав Поро. «Навряд чи, хоча вважаю, що той на борту. Інформація дуже точна. Ну що ж, усе по черзі. Ходімо до Пеннінгтона». Ендрю Пеннінгтон зобразив усі шаблонні прояви горя та шопу. Він був, як зазвичай, охайно одягнений з чорною краваткою, Його довге, чисто виголене обличчя Мало розгублений вигляд. Джентльмене, сказав він сумно, – «ця справа повністю поглинула мене. Маленька Лінет, о, я пам'ятаю її ще такою милою крихіткою, а як нею пишався мелюш Ріджвей. Що ж, немає сенсу згадувати це. Просто скажіть, що я можу зробити. Це все, що я прошу». Рейс запитав. «Для початку, містер Пеннінгтон, скажіть». Чи чули ви щось учора ввечері? Ні, сер, не скажу, що чув. У мене каюта поруч із каютою доктора Беснера. Номери 38 і 39. І я чув лише якусь метушню, що відбувалася там десь близько опівночі. півночі. Звичайно, я не знав тоді, що це було. Ви більш нічого не чули? Жодних пострілів? Ендрю Пеннінгтон похитав головою. «Нічого такого. А спати лягли у котрій?» «Напевно, трохи по 11. Він нахилився вперед. «Гадаю, для вас не новина, що на пароплаві ходить багато чуток. Та дівчина, наполовину француженка, Жаклін де Бельфор, знаєте, там було щось підозріле. Лінет нічого мені не розказувала». Але я ж не сліпий і не глухий. Між нею і Саймоном певний час були якісь стосунки, так? Шукайте жінку. Це дуже доречне правило. І мушу сказати, вам не доведеться шукати далеко. Хочете сказати, що на вашу думку Жаклін де Бельфор застрелила мадам Дойл? Запитав Пуаро. Саме так мені здається. Звичайно, я нічого не знаю». На жаль, ми так і дещо знаємо, — он як містер Пеннінгтон здавався приголомшеним. Ми знаємо, що мадмозель де Бельфор ніяк не могла застрелити мадам Дойл. Детектив ретельно розяснив ситуацію. Пеннінгтон схоже відмовлявся приймати таке пояснення. Я погоджуюсь, що на перший погляд усе начебто так і було, але та медсестра Б'юся б заклад не пильнувала цілу ніч. Вона дрімала, а дівчина вислузнила і незабаром повернулася. Навряд, мсьє Пеннінгтон, їй вкололи сильне снодійне, і в будь-якому разі медсестра має звичку чутливо спати, пробуджуючись, коли прокидається її пацієнт. «Це все, здається, мені доволі підозрілим», – заявив Пеннінгтон. Рейс сказав ладним тоном. «Я думаю, містере Пеннінгтон, що ви мусите прийняти те, що ми дуже ретельно розглянули всі варіанти». Висновок цілком очевидний. Жаклін де Бельфор не стріляла в місіс Дойл. «Отже, ми змушені шукати в іншому місці. Ось, де ми сподіваємось, ви зможете нам допомогти». «Я?» – Пеннінгтон нервово здригнувся. «Так, ви були близьким другом загиблої». «Ви знаєте обставини її життя, ймовірно, набагато краще, ніж знає її чоловік, оскільки він познайомився з нею лише кілька місяців тому. Ви могли б знати, наприклад, хто на неї мав зуб, ви могли б знати, мабуть, у кого був мотив бажати її смерть». Ендрю Пеннінгтон облизав пересохлі губи. «Запевняю вас, що не маю жодного уявлення». Розумієте, Лінет виросла в Англії. Я дуже мало знаю про її оточення та стосунки. І ще, розмірковував уголос пару, на борту був хтось, зацікавлений у загибелі мадам Дойл. Вона ледь врятувалася раніше, пам'ятаєте, на тому самому місці, коли впав той валун. А, вас напевно там не було. Ні, я був у той час у середині храму. Я потім чув про те, що трапилось. Ледве врятувалися, але, мабуть, то нещасний випадок. Ви не думаєте?» Пуарозний завплечима. «Так вважали деякий час. Тепер є сумніви». «Так, так, звісно». Пеннінгтон протер обличчя хустинкою з тонкого шовку. Полковник рейс продовжував. «Містер Дойл натякнув, що на борту був хтось ображений не особисто на неї, а на її сім'ю». «Ви не знаєте, хто це міг би бути?» Пеннінгтон здавався щиро з «Ні, жодних ідей. Вона не говорила про цей випадок з вами? Ні. Ви були близьким другом її батька, тож чи не пригадуєте якісь його справи, що, можливо, знищили конкурента в бізнесі?» Пеннінгтон безпорадно похитав головою. «Жодних справ вартих уваги». Таке часто траплялося, звісно, але я не пригадую нікого, хто б погрожував. Нічого такого. Коротко кажучи, містер Пеннінгтон, ви не можете нам допомогти. Схоже, що ні. Мені прикро через мою некомпетентність, джентльмене. Рейс обмінявся швидким поглядом з Пуаро, а потім сказав. Мені теж шкода. Ми покладали на вас надії». І він підвівся ознак того, що розмова закінчилась. Ендрю Пеннінгтон відповів. Оскільки Дойл тимчасово не здужає, я гадаю, він захоче, щоб я приглянув за справами. Перепрошую полковнику, але що саме ви плануєте робити? Вирушивши звідси, ми без зупинок відправимось у Шелал. Прибудемо туди завтра зранку. А тіло? Перенесемо в одну з холодильних камер. Ендрю Пеннінгтон кивнув головою. Потім він вийшов з кімнати. Пуаро та Рейс знову обмінялися поглядами. – Містеру Пеннінгтону, – сказав полковник, запалюючи цигарку, – було дуже незручно. Порокивнув кивнув. – І, – додав детектив, – містер Пеннінгтон був достатньо схвильований, щоб сказати таку безглузду брехню. Його не було в храмі або усім було, коли впав валун. Я, я вам кажу, можу заприсягнутися в цьому. Я тоді саме вийшов звідти. Дуже безглузда брехня, погодився рейс, і дуже викривальна. Поро знову кивнув. Але поки, сказав він усміхнувшись, ми дуже обережно з ним поводимося, так? Так і було задумано. Підтвердив полковник. Мій любий друже, ми з вами чудово розуміємо один одного. Почувся легкий скрегіт і рух у них під ногами. Карнак вирушив додому, у шелав. Перли, сказав Рейс, це наступне, що потрібно прояснити. У вас є план? Так, полковник глянув на свій годинник. За півгодини буде обід. Наприкінці обіду я зроблю оголошення. Просто повідомлю факт, що перли вкрадено, тож я змушений просити всіх залишитись у їдальні, допоки проводиться обшик. Пуарос схвально кивнув. Гарний задум. Вони все ще в того, хто їх узяв. Без завчасного попередження злочинець не матиме можливості викинути їх у паніці за борт. Рейс підсунув до себе кілька аркушів паперу. Він вибачливим тоном пробурмотів. «Я хотів би коротко підсумувати факти. Перш ніж продовжу. Тоді в голові не буде плутанини. У вас добре, виходить, метод і порядок – у цьому все», – відповів детектив. Кілька хвилин Рейс писав своїм акуратним маленьким почерком. Нарешті він підсунув пару плоди своєї роботи. «Є щось, із чим ви тут не погоджуєтесь?» Поро взяв аркуші, там був заголовок – «Убивство Місіс Лінет Дойл». Місіс Дойл востаннє бачила живою її покоївка Луїза Борже. Час 11.30 приблизно. З 11.30 до 12.20 такі особи мають алібі – Корнелія Робсон, Джеймс Фанторп, Саймон Дойл, Жаклін де Бельфор – Більше ніхто. Та вбивство майже, напевно, здійснили пізніше, оскільки, скоріш за все, використаний револьвер належав Жаклін де Бельфор, який тоді був у її сумочці. У тому, що саме її револьвер був застосований, немає цілковитої певності, поки не проведений розтон та не надана експертна оцінка кулі, але це можна вважати найбільш імовірним. Можливий хід подій. Ікс, убивця, був свідком суперечки між Жаклін і Саймоном Дойлом в оглядовому салоні і помітив, як револьвер упав під диван. Після того, як в салоні стало порожньо, Ікс дістав револьвер, він або вона подумав, що Жаклін де Бельфор запідозрять у злочині. За цієї теорії з деяких осіб Підозри знімаються автоматично. Корнелія Робсон, бо у неї не було можливості взяти револьвер до того, як Джеймс Фантерп повернувся його шукати. Міс Бауерс – те саме. Доктор Беснер – те саме. Із Фанторпа не знімаються підозри, бо він міг приховати револьвер, стверджуючи, що не може його знайти. Будь-хто інший міг взяти револьвер за ті 10 хвилин можливі мотиви для вбивства. Ендрю Пеннінгтон. Є припущення, що його звинувачують у шахрайстві. Є достатньо доказів для такої підозри, але недостатньо, щоб порушити проти нього справу. Якщо це він скинув камінь, то він із тих, хто використає шанс, коли такий з'явиться. Убивство, зрозуміло, не було продумане наперед. Крім загальної ідеї, стрілянина минулої ночі стала чудовою нагодою. Заперечення до версії про вину Пеннінгтона. Навіщо викидати револьвер за борт, якщо це цінний доказ проти ЖБ? Флітвуд. Мотив помста. Флітвуд почувався ображеним Лінет Дойл. Міг підслухати суперечку і помітити, де був револьвер. Міг узяти револьвер, тому що це зручна зброя, а не щоб перекласти вину на Жаклін. Це пояснює те, що револьвер викинули за борт. Але якщо все саме так, то чому він написав вже кров'ю на стіні? Дешева хустинка, яку знайшли з револьвером, найімовірніше належала такому чоловікові, як Флітвуд, а не комусь із багатих пасажирів. Розалі Отерборн, нам вірити свідченням міс Ван Скайлер чи запереченням Розалі? Щось кинули за борт у той час, і це, ймовірно, був револьвер загорнути в Оксамитову шаль. На що слід звернути увагу? Чи мала Розалі мотив? Їй могла не подобатись Лінет Дойл, можливо, вона їй навіть заздрила, але на мотив для вбивства це не тягне. Свідчення проти неї може бути переконливим, лише коли ми розкриємо справжній мотив. Наскільки нам відомо, Розалі Отерборн і Лінет Дойл раніше не були знайомі та ніяк не пов'язані. Міс Ван Скайлер. Оксамитова шаль, у яку був замотаний револьвер, належала міс Ван Скайлер. Вона заявила, що востаннє бачила її в оглядовому салоні. Жінка помітила пропажу ввечері та безуспішно намагалася її знайти. Як шаль потрапила до рук Ікса? Чи Ікс вкрав її раніше ввечері? Але якщо так, то навіщо? Ніхто не міг знати наперед, що між Жаклін і Саймоном виникне суперечка. Чи Ікс знайшов її в салоні, коли йшов забрати револьвер з-під диванчика? Але якщо так... Чому шаль не знайшли, коли шукали? Чи вона весь час була в міс Ван Скайлер? Тобто, чи не міс Ван Скайлер вбила Лінет Дойл? Її звинувачення на адресу Розалі Отерборн навмисна брехня, якщо вона насправді скоїла вбивство, який у неї був мотив? Інші можливі варіанти: пограбування як мотив. Може бути, позаяк перли зникли, а вони точно були на Лінет Дойл минулого вечора. Ненависник сім'ї Ріджвеїв, можливо, але знову без доказів. Відомо, що на борту є небезпечний чоловік-убивця, і в цій справі є вбивця та смерть. Може, тут існує якийсь зв'язок? Але слід довести, що Лінет Дойл володіла загрозливою для неї самої інформацією про цю людину. Висновки. Ми можемо поділити осіб на борту на дві групи. Ті, у кого був можливий мотив, чи проти кого є точні свідчення. І ті, хто, як нам відомо, поза підозрою. Група перша Ендрю Пеннінгтон, Флітвуд, Розалі Отерборн, міс Ван Скайлер, Луїза Бурже, Фергюсон. Група друга Місіс Алертон, Тім Алертон, Корнелія Робсон, Міс Балерс, Доктор Беснер, Сеньор Річетті, Місіс Отерборн, Джеймс Фанторп. Пуаро відклав аркуш. Те, що ви тут написали, дуже ґрунтовне, дуже точне. Ви погоджуєтесь із цим? Так. І яким тоді буде ваше доповнення? Поро поважно випрямився. Я ставлю собі одне запитання: чому револьвер викинули за борт? І це все? Наразі так. Доки я не отримаю вичерпної відповіді на це запитання, усе інше не має сенсу. Це є мусить бути вихідним пунктом. Зверніть увагу, мій друже, що у своєму стислому викладі про наш етап розслідування ви не намагаєтеся дати відповідь на це запитання. Рейс знизав плечима. Можливо, це просто паніка. Детектив розгублено похитав головою. Він підняв промоклий м'ятий з горту коксамитою і розгладив його на столі. Пальцями він провів по обпалених місцях і вигорілих дірках. — Скажіть мені, друже, — раптом озвався він, — ви більше знаєтесь на вогнепальній зброї, ніж я. Чи така річ, як ця? у яку замотаний револьвер набагато змінила звук пострілу? Ні, не так, як глушник, наприклад. Порок кивнув і продовжив. Звісно, людина, яка багато разів мала справу зі зброєю, знала б про це, але жінка, жінка не знала б. Рейс зацікавлений подивився на друга. Мабуть, ні. Ні. Вона могла прочитати про таке в детективах, у яких не завжди дуже точні деталі. Полковник злегка штовхнув пальцем маленький револьвер з руків'ям із перлин. Цей малюк все одно не здійняв би багато шуму, сказав він, лише клацання, оце й усе, з усім іншим шумом навколо десять до одного, що його б не почули. Так, я думав про це. Поро підняв хустинку і розглянув її. Чоловіча хустинка, але не хустинка джентльмена. Схоже, це наш дорогий Вулварц. Щонайбільше три пенси. Подібна хустинка могла належати такому чоловіку, як от Флітвуд. Так, Ендрю